يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوائكم من الجنة ينزو عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إننا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إذا هذا مولادا حسنا جي شيطانم بيا آغا سيبا فتنة كي واچهي لكسنغة جي أغسطاسو مورو او اوناوی جامعه دا وینا د دې غرس پر وستلې وی چې داوی د شرم زونه یو تخکاره تخکار شي او اده مرګري تاسو د داسې زینه ګوري چې د اغه زینه تاسو اونه شیلېدلې دا شیطانان مونږ د اغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه انسان سره شیطان اولنه دشمنی سو وکړه جامیت ګزې کې د جنت نه راو وستو د هر سره مخ کې شیطان په انسان کې د حيات جذبه د ختمولو کوشش کړي وو زکه چې حیا لاره شي نو نور ټول غلط کارونه کول ډېر آسان شي اصل کې حیا سیسدې حیا په انسان کې هغه جګکدې کم چې سړی د خراب تر رفتہ د تګ نه رامني کوي دیتہ ان کې باندې نفس وي چې نه د غکارونه کوي جامه یعنی لباس په دې مامله کې ډېر اهم ده لباس د تربیت تربيت کوي چې هر کل لباس مختصر شي نو حیا هم کم شي او بیا نور ګناهونه کول آسان شي خېل کوې په هغه فتنې کې پری ونځې چې تاسو والدین د جنت نه راوستلې وو اسنه چې په دې لارتا هم د جنت نه محروم شي د لباس په ماموله کې ډېر احتیاط کوئ یعنی اورياني او فحاشي شيطاني عمل نه په دې انسان د جنت نه محروم شي اهد ادم اولادا اسنه شيطانم بیا هغه سفتنه کې واچي لکه څنګه چې هغه تاسو مور او پلار د جنت نه راوستلې وو او داوی جمعې د اوینو د دې ورس په اړه ویسته لوي چې داوی د شرم ځونه یو بل تخکار شي او دا هم مرګري تاسو ته د تاسو زینګوري چې د آغا زینا تاسو او وینه شی لیدلی دا شیطانان مونږ د اغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه دا د خلک چې کله د شرم سره کار کوي نو وي چې مونږ خپل بلار نک په دې طریقه باندې مونتل دي او الله راته داسکار کول حکم کړی دی دوی ته وایا چله د بهایای حکم هیڅ کل نه کوي آیتا سو د الله پنوم پورې هغه خبره تړي چې داغه په حق لتا سو ته المنشتہ چې هغه د الله د طرف نه دی اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خود راسته او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خود او د انصاف حکم کړی ا داغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص ام اغت आवाज کوي په دغه حال کې چې خپل دینم دغه د پاره خالص کړي وي لکه څنګه چې اغتا سوس پیدا کړي اُم دغه سی بتا سو پیدا کړي شي د دی روخ څه مطلب دی اول نمبر ډایرکشن یعنی روخ دویم نمبر د ذہن روخ مطلب چې نیت ته هم دروست وي ا نبی صلی الله علیه و سلم دی تقوایا زماره په او د انصاف حکم کړي دی او حکم خدا دی چې په هر ادت کې خپل مخ ډی سااتئ او خاص هم اغت اواز کوي په دا حال کې چې خپل دینم دغه د پاره خاال کړیوي لکه څنګه چې اغه تاسو اوس پیدا کی همدغه سی به تاسو بیاره پیدا کړی شي یوی ډلی ته خو غې د لاره خولی ده خوچی خو خو په بله ډله باندې ګمررههی سری ثابته شوي ځکه چې هغوی د الله په ځای شیطان ځان لله سر پرستان یعنی دوستان جوړ کړی دي او دای خیال دی چې مونږه پهنی غلار باندې و اذا دا ده دا مولا ده هر عبادت په موقع خپل خائف کوي اخر اس کوي او, او ده حق نه ماوري الله ده حق نه اورېدو والا نه خوخي سم مذهبونه دا سدي چې په اغئي کې ګندا او ناپاک جنته رول عبادت کولای کیږي یعنی ګندا بدن ګندا یخته ګندا جامه وغیرہ خو اسلام کې د عبادت مخ کې د طهارت حکم دي تاسو چې د احاديث او سمره کتابونو وګورئ د روحو په سر کې د طهارت جگړوي طهارت شطر الايمان ویل شويدي یعنی د ایمان یوهلو ی حیسا او دلته هم داخلله شوي دي چې د هر عبادت په موقع خپل خایز کوئ د خز نهمراد مکمل لباس دی چې په غوی سره سططر هم پټېږي اوښشته یعنیصفه تر هم وي ا د عدم اولا ده د هر عبادت په موقع خپل خایز کوئ او خویس کوي او د هت نهماړی الله دت نه اوړیددو والله نه خوئ انبي صلی الله علیه و سلم دته وایا چا د الله هغه خاص حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره راوښتلو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه منکل ورته وایا چې دل ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو لپاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم د اوی د لپاره وي دا, دا رنګ مونږه خپل خبرې صفا صفا بیانو د هغه خلقو لپاره چې او وی لري انبي صلی الله علیه و سلم دته وایا چې زموږ کم سيزونه حرام کړيدي هغه خدا دي د بشرمه کار، کغکاروی او کپټ او ګنا او د حق خلاف زیاته او دا چې تاسو د دا الله سره داسې شریک کړئ چې د هغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چې د الله په نوم داسه خبره اوه یاي چې د هغه په حق لا تاسو ته تا علم نوي چې هغه الله ویل ده په ګناہوں کې یو وخت ګنا ده دا چې د الله په نوم داسه خبره اوه یاي چې د هغه په حق لا تاسو ته تا چې هغه الله ویل ده او کنه د هر قوم د مهلت یو مده مقرره ده نو هر کله چې د یو مده پوره شي نو بیا یو ساتهم مخکره ستوګیږي نه هر قوم د پاره یو مده مقرره ده یعنی هر لا د ازاده یو وخت ورکړکیږي چې په اغې کې د خکاورنو کې لکه څنګه چې انسان له وخت ورکړکیږي همدغه شان د قومونو هم مهلت وي د هر قوم د مهلت یو مده مقرره ده نو هر کله چې د یو مده پوره شي نو بیا یو ساتهم مخکره ستوګیږي نه یعنی د هغوی نټپور شي او د اذاب وخرا شي نو بیا دوی تبا کړی شي یا بنی آدمه ما یا تیین نه کوم رسول من کوم ی خصوونه عیکم آياتې فمنیت تخواوه اصل هم یحسنون او الله د پش په شروعرو کې دا خبره صففا ویل وچ ا د آدم اولا یاد ساته ک چېر تاسوته هم ستااسونه داسې رسولان را شي چې تاسو ته زما یتونه اوور نوچ چې د نفرمانیا نهځان بچړو او د خپل عمل اصلاحی اکړه نو داغد پارا د هیڅ او د غم موکه نشتا او چاچ زمغه آیتونه دروغ وګنل او دا غې په نو او وی و د ځخان وی فمن اظلم ممن افتر على الله كذبا او كذب باياته اولائك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا دلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اخر دا اغه سڑینا به زیاد ظالم بل سوکوی چې بالکل درو خبره په الله پورې اوتړي یا د الله ریشنی ایتونه درو غوګړي دا خلکو ته د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل ایسه برابر رسي دا اغه وخته پورې چې کله زموږ را لې غل شوی فرشتي د اغهوی د روحونو ایغشتلو د پاره راشي په پا دغه وخت کې به فرشتي لاوینه ته پوسو کیږي او اوس کم زیدی دي ستاسو مع بودان چې تاسوه د الله په ځای اوهوی ته واز کولو اوهوی به و چې ټول زمونږ نه روپ شو او هغوی به په خپله د خپل ځان خلافګواهی وکې چې واقعي چې موږ د حنا منکر یا دله ریشنیا یتونونه ته روغ وګړي یعنی چې سم ورې محلت دی په دنیا کې د جنت رولو دومره ورې د فده واخلی دا سن کېږي چې یو کس د روخ خبره وکړي نو سم دستیونه ولي شي کله کله د کومه کلې وجا مونږ په سوچ کې پریزو چې د افلانې سړې دومره غلط کارونه کوي نو دې په دې ولې نه نیول کیږي اصل کې د هر انسانی و محلت وی او د هر قوم هم الله وو فرمای زاي تاسو هم اغه زخت لاړ شي چې اغه تاسو نو مخ کې د پیريانو او د انسانانو تیرشه وډل تللي هر ډله چې کله دوزختنه نوزي نو د ځان نه په مخکینه ډله باندي لعنت تر دې پوری چې کله ټوله لته ورژمشي نو هر رښتنه ډلې به مخکې نه ډلې په حق کې وایي چې اېربا دا هغه خلک وو چې موږ ګمراه کړو نه دوی له دو چنده عذاب ورکا په جواب کې به الله ورته وفرمای د هر ډلې لپاره دو چنده عذاب دی خو تاسو پويږئ نه په دې آیت کې دو لغزونه استعمال شویلې یو امت او بل اوخت د امت ان مراد ګمراه کوله ولې ډیران دي او د اوخنه مراد عوام د قیمت په ورځ وا د هر دور بیرهه قیدین او د دوی مرګري عوام به په دوزخ کې چول کیږي دا یو ډیر عبرتناک منظر وي لیډران به مخ کوي او د دوی مننن کی عوام به ورپسې روان وي په دنیا کې خدا خلک دیوبل ډیر همدرده او خیرخواو په خپلو کې به ډیر امینه و خوري قیمت په ورځ به دا ټول وفادار دیوبل دشمنان شي په دیوبل به الزام ته راشي او چې د جهنم هور دویراگیر کی لټول پر پردي ټول بناवटी محبتونه او ټول مفادات به ختم شي او انسان تب خپل او د نورو اصل حقیقت ښکار شي عوام با خپل او لیډرانو ته چې پتاسو دلا نه ثوي ستاصو سمرا خراب کی عادت وو چې په دنیا کې مراته د دروغو تماشه خېلې او مونږ ستاسو په دروغو کې راگیر شو او ځکه په تباہي کې مبتلا شو لیډران به لیدران بدوی ته وای چې تاسو د خپل خخه دین په کار وو او چې دغم مونږ سره ولیدو نو مونږ ته راغله مطلب چې تاسو زمونږ په وجنه خود خپل خخه په سیرا غلې و چې کوم خلکو تاسو صحیح دین طرفه بللې د اووی طرف ته تا تاسو نتلل وختل ولی چې تاسو د مفادات او خواشحت او خلاف و اودغشان بدوی په دوزخ کې واچول شي دوی با یوبل ته بدره دی وی یوبل په ملامت کوي خدا ټول هر سبب بیکار وي بی. دوی له هیڅ فائدې ورنکې لا چې ویل کېږي چې چا چې مونږه بیره هکړو الله دې او ویله دوچند عذاب ورکی الله فرمای او قات اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فضوق العذاب بما كنتم تكسبون الله بو فرمای زی تاسوهم اخذ زخت لارشي چې هغه تاسو نمخ کې د پیريانو او انسانانو د ریښې ویډې تلي دي هر ډل چې کل دوزخت نه نوزي نو د ځان نه په مخ ډله باندې لعنت تر دې پوری چې کل ټول ال ترجمه شي نو هر رسته نه ډلېبه د مخکنه ډلې په حق کې وایي چې اېره به د هغه خلکو چې مونږه ګمراه کړو نو دوی دهور هور دوچند عذاب ورکا په جواب کې په ورته الله فرمایي د هر ډلې لپاره دوچند عذاب دي دو دو خو تاسو پويږئ نه لکل ضیافن د هر ډلې لپاره دوچند عذاب دي د هر ډلې لپاره دوچند عذاب ولیدي ځکه چې یو ډله خو بدره هکول کوي خوچې دا بل ډله بدرا شي نو د نور خلکو د پاره یو عملی مثال شي د بدرا هه او دا چې د نور خلکو د بدرا زریع ذریعہ شي اسلام کې یو اصول دی چې کم سړي د نیکۍ ابتدا وکړه نو دا هغه ټول خلقو اجر به د تهم ملويږي چې د د پنيکې په ریو وکړه چې د نیکۍ کار شروع وکړو منسنن سنتن حسن سخه طریقې په دین کې جاری کړو په یو سنت عمل وکړو او خلک هم پیرا نو د دې پدې کوشش چې څومره خلک هم عمل وکي د دې اجر به د تهم ملاويږي او هم د غشان یو اوسړي د یو بد کار ابتدا وکي او نور خلک هم په دې راوړې نو د دې ټول خلکو ګنابه د تهم ملاويږي دا تصور وکې د قیامت ورځ ده او یو ډله بلې پسې لاندې باندې جهنم کې ورغرزول کیږي اوس بهر یو کس ولې ډرته بدره دی وي او وای بچي اے الله دوی له دوه ځکه چې مونږه بدراه کړیو الله پرمای د ټولو د پاره د ژوند سزاده د دوی د پاره خود ده د ختا سده پاره هم ده ځکه چې تاسو خو سپد راه شوې چې ځان په سیم نور خلکوم بیل راکړن مونږ له ډیر احتیاط پکار دي او پکار دي چې د دې په حق له مونږ ډیر سنجیده شو یاد ساته که یو سړی یو غلط کار وکي نو هغه دی یو نه غړي که هم دغه کار د د پکتو لس نور کسان وکي نو د دې دغه غلط کار و لس چنده شي یعنی په کې به زره بخري هر کس د بل لپاره خو یا بد مثال هم وي ځکه چې دا انساني کمزوري ده چې د بل نکل ډیر زر ایستکي په خکاره کار کې په خکار کې هم او په بد کار کې هم ځکه هر کس له د هر یو کار او خاص طور باندې د خلکو په مخ کار شروع کولو نه اول دا سوچ ضروري پکار دی چې دا کم کار زه شروع کومه پدې چې څومره خلک هم عمل وکي د به زمانه کیږي او مخ کې نه ډلې به رسته نه ډلې ته وایي چې کومه د الزام قابلیت وو نو تاسو ته تا په موږ باندې څه فضیلت حاصل وو اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه اوسه کوي یقین لرئ کمو خلکو چې زموږ آیتونه درو کړلې دي او د غیب په مقابله کې سرکشي کړې ده نو د اوی د پاره به د اسمان دروازه هرگز کوله نه کړی شي د اوی جنت ته تلل دومره ناممکن دي لکه سومره چې د ستنې په سوري کې د اوخ تیرېدل ناممکن دي ته زموږه د طرف نه همداسه بدله ملوويږي د اوی د پاره خو به د دوزخ غوړېدل فرش او دذوځ صادروی دغه هغه بدله چې مونږه زالمانو لورکو دلته د دې خبره بیان دي چې کم خلکو د انبیا خبره دروغ وګړله او د دوی د تعلیماتو نه انکار وکړو او دوی سره د تکبر مامله وکړه نو دغه خلکو د پاره به د جنت دروازې کوله نکړي شي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی نو دې د تفسیر وی چې نه با دغه خلکو د اعمالو د د اسمان دروازې کولا او نه د دوی د دعاګانو لپاره ینه د دوی دواګانو بنه قبليږي او د دوی اعمال وه د اغه زینه یې سار کړي شي په کم ځای کې چې د الله د نیک بندگانو اعمال محفوظ اخو دل کېږي د دې په بابت کې سورت المل متوففين کې راغلي دي الیین په پا پاک کې راغلي دي الیه یسعدل کلمت طیب ول عمل الشاله یې رفعو خکل می خاصم اغه الله طرف تخیږي او نیک عمل اغه نور هم چتای ده حضرت عبد بن عباس رضی او د یوسو نور صحابه رضی الله عنه په یو روایت کې د دې آیه تفسیر دا هم دی چې د منکرین او د کفار روحونه دو په دروازه نه کولا او دا روحونه به خکته روغرزول شي د دې تایید ابو داود نسائی ابن ماجه او د امام احمد نه په تفصیل کې نقل شو دی نبی صلی الله علیه و سلم د یو انصاری صحابي جنازه ته تشریف اوړي لا لکه کبیر تیارې دوکه لګوخو تاسې صلی الله علیه وسلم په یو ځکی کې ناسته صحابه کرام تاسونه گرچا چاپیره په خاموشه کې ناستل تاسې صلی الله علیه وسلم سر مبارک روتکړو او وی فرمایل چې هر کله چې د مومن بنده د مرګ وخ راشي نو سپینه فرشته چې مخونه یې پرکیږي د اسمانه راشي دوی سره د جنت کفن او خوشبو دوی د مخکې کینی کی بیا د مرګ فرښتہ ازرائيل علیه السلام راشي او د روح ته خطاب وکي چې اې نفسه مطمئنه د رب د مغفرت او د خوشاله د پاره روزه په پا دی وقت د د روح د بدن نه په داسې اسانه روزي لکه چې د مشک خله ګلووکړې شي او وبته نه روزي د اجل فرښتہ د درو روح په خپل لاس کې راوخلی د اجل فرښتہ د د روح په خپل لاس کې واخلې او د نور فرښتو ته حواله کی اغوی د د روح اغوی د روح واخلې او روان شي هر چرته چدویت د نور فرشته ډلې ملويږي نو هغه ته پوسکی چې دا پاک رو دا چا چاده دوی ورته د او اولکب چې په دنیا کې به پیزت او احترام استعمالې دو او به فلانی و فلانی دا داسې بدوي د رو اول اسمان ته اورسي دروازه به کولاو کړی شي او د دلته نه به نور فرشته هم دوی سره شي او په دغه شان به دوی ووم اسمان ته اورسي دلته به الله تعالی چې زمما دې بنده اعمال نامه یې لیک کی دی دا رو قبر ته واپس کړې شي په قبر کې د حساب اغشتلو فرشته دي کینی او سوال ته وکي ستا رب څوک دی ستا څه دین دی هغه بوي زما الله دی او دین مې اسلام دی بیا به سوال وشي دا بزر چتا ستا را لې غل شي وو څوک دی دی بوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی په دې وختبه یو آسماني आवाज وشي چې زما بنده رښینه دي د دې د د پاره د جنت فرش خورکې دته د جنت لباس ورورسغه او, او د جنت ترسته د د دروازه کولاوکه د دې دروازې نه د د جنت خوشبو او هوا راځي دا وخت د د نیک عمل په یو خشته شکل کې د د خوشحالولو د پاره راشي په یو بل روایت کې د قران پاک په پا حق له هم راو لیدي چې قران پاک باندې یو خشته انسان په شکل کې د د خوشحالولو د پاره راشي چې د قبر یې وازی او یې نه د نجات ورکی بل ترته چې د کافر او د مرګ و خروش متوري بد مخه فرشته یو خراب قسم تا ترول او د ده مخه کینه بیا د اجل فرشته دا رودا سوباسي لکه چې د غنو ډک شاخ نه لوند اون تاوي او په دی کې راخ کلي شي دا رو چیرو وستل شي نو د دې بوي د مردار زناور د بوي نه هم تنسو بیا فرشته دا واخلي بلار نور فرشته په پوسګي چې دا د کم خبيس رود دوی ورته په بد طریقا د دې نوم واخلي کم نوم چې با د په دنیا کې دا فلاني ونت فلاني ده سي بدوي اول اسمان ته اورسي دل ته بدوي د اسمان د دروازه د کولاولو د پاره و وي خو دروازه به کولاونه کړی شي بلکې حکم به و شي چې د دې بند عملنامه د پسجينګ کې خو دي شي په کم ځای کې چې د بندگانو عملنامه اخو دي کیږي بیا د روح رغورځون شي دا په بدن کې دوپاره راشي فرشتي دې کې نه اهم هغه سوال ته وکي چې کومې مؤمن بندې نه کړو د دې ټولو په جواب کې دي ها هاه ها لا ادري مته هیڅ نشته پتا مته هیڅ نشته پتا بیا ود جهنم فرش او جامع دلور کړې شي د جهنم طرف ته دروازه کوله کړې شي د کومې نه چې به د تا د جهنم لمبي او ګرمي را رسي او پدوبه قبر تنگ دي شي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون وبالتالي خلاف كيف يمكن أن يكون لدينا آياتنا منه لدي وخكاروني كريدي وبالتالي باركي يمكن أن يكون لدينا أغداء خبال طاقت زموار جرسو وهو جنتيان دي التباهوي هميشه وسيدي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهت لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون د اوی پس جنوکی چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږه لری کو د اوی لاندې به نهرو نه بیږي او وی به وی چې سنه خاص هم لا لره ده چې مونږ ته د لارو خوله مونږ خپل لار نشه مونټلی که لا مونږ ته لار نه خوله زه مونږ د رب رسولانو واقعي مونتهک روړې بو په دغه وخت کې به یو आवाज و شې چې دا جنت چې تاسوی یې وارسان جوړ شوی دی د هغه عملونو په بدله کې ملو شو دی کم چې تاسو کوون یو ریبا یتي چې جنت ته د تلو والا اهل ایمان به په یو پل باندې اترول شي عدالت به د دوی په مینس کې ټول مامري صفاکري شي او بیا به د یو وړ پشان په جنت کې داخل کری شي او هیڅوک به د هې چانه نفرت نکوي او په ځړ کې به سغای زغضب نه لري په دنیا کې عموما دا سکهږي چې دو کسان خپل خپل ځي ډیر خوبي خود طبیعتونو کې فرق د وجنه دوی کې اختلافي او تعلقات خنوي پدغه وخت کې انسان سوچ کئ چې جنت به دوی کې کم کږي حالکه دوان په خپل خپل ځای د الله د اتادکار کې مصروف دی په داسې صورت کې په جنت کې داخلي دون مخ کې به د دوی زونه او وينځل شي چې په جنت کې د یو بل په لیدو پتو کې شي حضرت علي رزي الله تعالی نو چې دا آیت اونستنو نو ویل وی چې امید ده چې الله عزمه او د عثمان رزي الله تعالی او د طلحه رزي او د زبېره رزي پومینس کے سفای راولی یعنی پا دنیا کے چکم اختلافات بھی اغبا التختم شی ونزعنا ما فی سدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله اللذی هدانا لهذا وما کنا لنا تدیا لولا ان هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودو ان تلقم الجنة اورفت موها بما کنتم تعملون داوی بزرنو کے چدا یوب الخلاف سکینا او خڑوالوی اغبا منگا لرکو د با او ویلاندبه با نهرو نه پيگي او او وي بويچي سنا خاص او ملال لرده چې مونږ ته د لارو خوله مونږ خپل لار نشو مونتلي کله الله مونږ ته لار نه خوله زه د رب رسولانو باکي مونږ ته حق روډه بو په دغه وخت کې یو आवाज او شېچي دا جنت چې تاسوی یې وارسان جوړ شوی اې تاسو ته تا د هغه عملونو په بدله کې ملاو شګي دي کم چې تاسو کول ونادا اصحاب الجنه اصحاب النادي انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فحل وجد ما واده ربکم حقه قالو نام فنه مدننم بين نه هم الله نتول الله حال دوین بیا به د جنت خلک دو زخواو ته اووازو کې مونږ ا هغه ټولی واده ټیک بیا مونتلی کمی چې زمونګ رب زموږ سره کړړوي آیا تاسو هم اغ واې ټیکمونتي کمی او بیا به یو اوواز کولو والله د ده الله لا دی په هغه ظالمان وباندي چې الله د نارینه خلق منکول او دا هغه او دا هغه کغول وغختل او د اخرت نمونکيرو وبينههما حجاب ولن ايرى رجان يعرفون كلا باسمائهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمعن د تيته ونه دلوب منسکبا یو پردی چې هغه په اوچت زونه یعنی اراغ بانديبا ځنه نور خلقو د بهरियो د اغوی د نخونه او پیجنی او جنت والو تب आवाज کوي چې سلامته دی وی پتاو سو باندې د خلق جنت ته خو داخل نشو خو د اغی ته مدار بوي د جنت او د دوزخ په ممس کې به یو پردوی په دې لوس اراف د دې صورتنم په خو دل شيوي دی, دی. په پا قرانه پاک کې د دې ذکر صرف یو ځل راغلی دی اراف او چت زیدوي عرف معلوم شوي چت ز د اراف والا خلق و ا خلق چې د اوي نیکه به دومره زیاته نه وي چې اوي په جنت ته دا داخل شي او نه به بده دومره وي چې دوزخ ته وګرځول شي نو د دې وجه نه به اوي د جنت او د دوزخ په منس کې په یو سرحد باندې وسیږي د ابن جرير روایت دی چې رسول صلى الله عليه وسلم نه د اعتراف په هغله پوس اوکړې شو تاسو صلى الله عليه وسلم او فرمایل دا اخلک دي چې د کم نه کې او بده به برابر وي په دې د جهنم نه خو به خلاصي خو جنت کې به لا داخل شوه ددې دا دوو دلو په مینس کې م یوه پر دووي چې د هغې په اوچته ځونو یعنی اراف باندې به با ځنی نور خلک وي دوی به هر یو د اوهوی د نخواو نه پیژې او جنتوالوو ته به اواز کوي چې سلام تیا د په تاسو باې دا, دا خلک جنت ته خو داخل نشو خو د هغې ته مدار به دوی به په دی مکان باندې اثار کړی شي ترغ وخته پورې چې ترسوو پورې چې د نرو اهل جنت او اهل دوزخ حساب او فیصله وکړیشي او بیا ود دوی فیصله وشي او اخر به د دوی مغفرت وشي او جنت کې به داخل کړیشي په یوبل روایت کې چې د حضرت جابر بن عبدالله روایت دی چې د حضور صلی الله علیه ال و سلم ته پوس وکړي شو چې اهل اراف کوم خلک دي او قال کم کوم خلق ولار دي د رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایي چې کوم خلک د والدینو د مرزه او اجازه ته خلاف جهاد تلار شي او د الله پلار لار شهید شي نو جنت ته دا داخله بي د دا والدینو د نافرمانی په وجو بندکري شي او شهادت فی سبیل الله بي د دوزخ نه ريسار کی نو د دینه دا هم معلومي دي چې د مور په لار او د دوی رضا سمره ضرور ده ونا د اصحاب الاراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنى عنكم جموكم وما كنتم تستكبرون بیا دا د اراف خلق د دوزخ یوسو غټان خلق د اوې د نخونه او پیجني او ورته باوازو کیږي املدل نن مستاسو دلی ستاسو په کار راغلي او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوي دو کم کمزورې د انسان یو غوسازو سامان درون فرنیچر پردی او د دنیا جهان جمعکړې شوی سونه معلوماته کم چې د انسان د حیثیت نشاندہی کوي او بل د انسان دلک جماعت یا اخلق چې د کمو په وجا د پیجن د او چې د کمو په غټوالي انسان فخر کوي چې د فلاني زوی د فلاني নবাব نسیم او ټول عمر کسو کې او کنه دا خبره د خپل غټوالي لپاره ضروری کړي خدا الله په نس عزت په نسل نه دی چې تر سو پوری انسان په خپل نیک کارو کوي او دا د جنتیان هغه خلک ندي چې دوی په حق له بتا سو قسمونه خوړل چې دوی له الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورګي نن صرف هغه دوی شو چې داخل شي جنت ته ساسو د لپاره نه او نغم چې انسان د په دنیا کې نعمتونه ملو شي نو عموما اغه نور خلق سپکله او وی چې دوی ته په دنیا کې سملاو نشو نو په اخرت کې هم دوی د پاره هیڅ نشته البته بخاص طور دوی ته دا احساس ورکړیږي چې وګوره دا هم هغه خلق دي کنه چې دچا په دین او چا په غوربت به تاسو خندا کوله او تاسو باویل چې دوی ته په اخرت کې سملاو نشي خو باوجود دی چې تاسو ته په دنیا کې هر سملاو شېبو دل ته زنی لوخوارې او د دوزه خلک با د جنت خلکو ته کوي چې سلې شان اوبه به مونږ باندې راواچوي یا چې کم الله تاسوه در کړی د غې نه سره غور به ورله جواب چې الله دا دوړه سیزونه پهغ ح ملکره خلکو باندې حرام کړي دي چې اووی د خپل دی نه لوبه ټوکه جوړه کړی او د دنیا ژون په دوک کېچولی وو الله فرمی چې نن به مونږ هم دوی دغهشان هیررو لکه څنګه چې دوی د دی ملاقات حیر کړی او زمونږ د تونونه نه ان کار مونږ د خلکو ته داسې کتاب روړی دی چې ا هغه مونږه د اعلم په بنیات باندې خ په تفصيل سره بایان کړی دی او د مومنانو دپاره لار خوو والا او رحمت دی آیا داخله اوس د دا دی نه سوا د بله خبر انتظار کوي چېغ انجام وې د کم انجام چې دا کتاب خبر ورکي په کم رض چېغ انجام مخته را شي نو کم خلکو چې دا د اول نه یر کړی اووی به او چې واقعي زمونږه د ر رسولان د حق سره راغلی وي نو اې اوس به مونږ ته څو سفارشان ملوشي چې زموږ په حق کې سفارش وکي یا دې مونږه دوباره واپس الیګل شو د پاره د دې چې مخکیم سکون اوس د هغه په ځای په بل طریقه کار وکړو خپل ځان په نقصان کې وچولو او اگر ټول درو چې دوی د ځان نه جوړ کړي بو نن دې دوی نه روب شو په حقیقت کې ستا ر په نه ده چې اسمانونو نه ازمکه یې کې پیدا کړم بیا د خپل بچای په تخ باندې کې ناستو چې شپږو ورځ باندې خورې او بیا په شپې برس سیک بررس په منډه را ځي چې هغه نور او سپوګمه او وری پیدا کول ټول دغه د فرمان تاببی دي خبر دا شي چې ټول پیدا خت هم داغه او حکم هم فقط داغه چللی دي دی. برکت برکتت والاې الډ د ټولو جهانو مالک او پر ورګار خپل خپلته خپل رکته اواز کوي ډیر په جززای سره او پټپټ یقین چې اغه د حد نه اوړیددو والا خلک نه خوښي د دوه طرقاه اخول نن سباخه وبتاسو خود دعاګان غواړي او په کار هم دي چې په روجو کې انسان اسې هم د عبادت په حالت کې او دعا قبليږي خو بازی وخت مونږو رو چې دعاګان غواړو خو نه قبليږي ولې چې آداب درست نه وي دلته آداب خېل کیږي تدرون او خفیا ډیر په عاجزی سره او پټ پټ بزمکه کې فساد مکووي هر کله چې د دې اصلاح شېبد او خاص او الله داواز کوي ديګری عادت هم سره دا یقیني دی چې د الله رحمت نیکانو خلکو ته نږدې دي یو بل ادم د دوه د غښتونو دادي دا چې یره در سره هم وی چې اسنه چې سدا سي ګناه میکړي وی چې دعا د قبولیت نه یې ساره کی او دا امید ده هم وی چې الله بخلوالا مهربان ذاته هغه به ضرور زما دعا قبول وکړي د الله رحمت نیکانو خلکو ته نږدې دي د دین یو بل خبره معلومی دي که انسان غواړي چې زما دعا دې قبول شي نو د دوه نه مخکې د سني کار وکړي مثلا صدقه دې ورکړي نفل دی ادا کی د قران تلاوت دی کی نیکو کار سړی دا موشن وی نو نیکه کول نه پس چې کومه دعا کويږي مثلا د افطار نه پس دعاګانې کويږي خو عموما مونږه د افطار د وخت دعا له توجه نه ورکو او اسران دا وخت زایې شي همدغه شان د بنګ نه دعا کويږي تاسوس صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې د تو کسانو دعا نه رد کیږي یو د بنګ جواب ورکوولو او د دې نه پس او بل مجاهد چې پسف کوي درېږي دغه شان د بون او تکبير په منز وخت کې هم دعا قبول او اغه خاص ملاده چې هواګانې د خپل رحمت مخ کې مخ کې د خوشخبری سره را لګي بیا چې کله دغه هواګانې د ابون ډکه وریزه اوچتي کی نو اغه یوې مړيزمه کې او الټا باران اوری او دغه مړيزمه کې نه قسمه قسم میوي روپا سی ګوري دغه شان مونږه مړي د مرګ د حالت نه روپاسو د پاره د دې دادی چې تاسو د دې نه سبق واخلئ کم از مکه چی ښوی اغه د خپل رب په حکم سره خوشین کی میوي سبزي زرغوني او کم از مکه چی خراب وي اغه د ناقص پیداوار نه ایناوه بل هیڅ نظر غوني دغه شان مونږ نه بار بار پیش کو دغه خلکو د پاره چې اغه شکر ویستو ولادي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم عبد الله مالكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عديم مونږ نوح السلام دغه خپل کوم ته ولي اغه اوهین ازما کومه دا الله بندګی کوي دا اغه نه بغیر ستاسو بل خدای نشته ز تاسو په حق کې دی ویهابتنا کې ورځی د عذاب نه یریګم داغه د کوم سرداران جواب ورکړو مونږ ته خدا شخکاری چې ته په خکاره کومراه کی مبتلای نو علی سلام او وی ا د کوم وروړو زه په هیڅ کومراه کی ختم بلکې زه د رب العالمین رسولیم تاسو ته د خپل رب پیغامونه دررسوم تاسو خیګړل ټوم او ما ماته د اولاد طرفنه اغه معلوم دي چې اغه تاسو ته نه دي معلوم ايتاسو په دې خبره حیرانېږئ چې تاسو ته هم تا ساسو د خپل قوم د ګسړي په ذریعه ساسو د رغب طرف نه یا دهاني راغله او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او پته تاسو باندې رحم وکړي شي خو اغه یې هغه علي سلام د روح او کړهلو اخردا چې مونږ اغه او دغه مرګري په یو کیشته کې بچ کونکي او اغه خلک کړل چاچی زمونږ ايتونه د روح کړي له یقینن چې هغه ویل خلکو عاد اخاهم هودا قال یا قوم عبد الله مالکم من اله غیر افلات تبتقون او ادیانو تا مونږه د اویرود هودا سلام او دیګلو هغه ویل ازما د کوم ورو ده, ده الله بندگی کوي دا غنه بغیر بل خدای ستاسو نشته نوایا تاسو به د غلط لارینه پرهیز نکوي دا قوم کوم سردارانو سرداران چې دغه خبره به نه منله هغه ته جواب کوي منګ وینم چې ته په بیوه کوشتیا کې مقتلئ او زه دا ګمان دی چې ته د روح جنې هغه وویل زه ما د کوم لرنو زپه بیوه کوشتیا کې مقتلئ نه زه تربو العالمین رسولیم تاسو ته تا د خپل رب پیغامونه رسوم او زه تاسو اعتبارې خېر خوایې اې تاسو ته په دې خبره تعجب راغی چې تاسو ته تا هم تاسو د خپل کوم د یوسړې په ذریعہ د خپل رب د طرف نه یادهاني راغله د د دې چې هغه تاسو خبردار کړي دا مې چستا سره دنو اله سلام وکوم نه رسو تاسو د اغوی په زه کې او تاسو خدای طاقت ورکړي پس د الله د قدرت نه یاد لري امید دی چې تاسو بخلاسي بیا موئ اغوی جواب ورکړو خا ته مونږه د نېد پر راغلي چې مونږه یوځي د الله عبادت کوو او زموږ پلار نکونو چې عبادت کوو نو هغه ما بودان بریګدو خدانو راول هغه عذاب چې ته په مونږه يره کچري د ریشې ساسو درب لونت تاسو اوشو او داغه غظم در باندې آیا تاسو زما سره په اغه مونوباند جنگ کوي چې تاسو او ساسو پرار نيكونو کې خود لیدی او چې دا اغه د پاره الله سنه د نازل کړي خدمو تاسو هم انتظار کوي او زه هم تاسو سره انتظار کوم اخر دا چې مونږ په خپل مهربانه سره هو د سلام او داغه مرګ لري بچ کړي او داغه خلکو چې ډیم پرې کړی چې زموږ ایتونه د روو کړي او ایمان وروواله نه او سمودیانو ته مونږ د احوی روح سالیونه غلو هغه اویل اعزام د قوم رونو د الله بندګی کوي دا غنه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو ته ستاسو د رب اخاره دلیل راغلی دی دا د الله او خاصاسو د پاره یو نخده دا پرېګ دی چې د الله پزماکه کې سریږي دیتہ په خراو اراده سره لاسموړي غنی نو یو درناک عذاب په دروازه راشي تاسو ګوره چې د هر پیغمبر هم یو کلمه ده لا انا الا الله یادت کای آواخ کله چې الله دا اند قوم نرسته تاسو د هغه په ځای کې او تاسو ته په ځمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو د اغیزم کې په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوي او دا غوی ګرونو د مکانونو یعنی کورونو په شکل کې راکړي نو داغه د قدرت بنخونه ما مبی پرواکي دي او په ځمکه کې فساد م کوي داغه کوم هغه سرداران چې ځانونه لوی ګڼيبو هغه کمزور خلکو ته چې ایمان وروړي ووېل ایا تاسو تواکه دا معلومه ده چې صالح علی السلام د خپل رې پیغمبر دی او هغه جواب ورکړو به شکه چې د کوم پیغام سره اورالېبلی شوی دی اغه مونږ مونږ دغه د دا وکولو کولوالو خلکو اومې کم سیس چې تاسو مونږ نه لیدې مونږ د هغه نه انکار یا نیږي بیا هغه هغه اوخه مرکره اوخه سرکشی سره د خپل رب د حکم خلاف ورزیو کړ او صالح علی السلام ته وې چې راول نه عذاب چې ته مونږ یېره کته واکې د پیغمبران نه اګه دا چې اغه ویو يرولواله افطرا غیر کړ او اوی په او او خپل کورونو کې ډېر مخې پاتې شو اساليم د اغه وی د کلي نه وته لو او دای وین چې اځما کوما ما خپل ر پیغیم تاسو ته تا درو رسولو او ما تاسو ډېر خیر ولټولو خو ساسو کم چې تاسو خپل خیر لټولو والا نه او لوته السلام مونږ د پیغمبر په حیثیت ولې غلو نو یاد کړئ کله چې اغه خپل کوم ته تا اوه تاسو داسه بها یا چې د ح او د شرمغ کار کووي چې تاسو مخکې په دنیا کې جا ل کړي تاسو خځې پریددي او په لارینو سره خپل خواهش په کووي حقیت دادي چې تاسو بالکل د ه نه اوړېدو والله خلک خو دغ د کوم جواب بغیر د دی بل س نه وچی او باسي دا خلک د خپلو کلونه دوی ډیر پاکان جوړي دي آخر دا چې موګ لوتهلهسلام او دغه کور واله بغیر دغ خځ نه چې پرو پاتې کېدو والا ک بچړم او په هغه کوم باندې باران اورولو بیا وګوره او چې دا هغه مجرمانو سان جام چو یعنی د کوم باران مخیر کې رکوع ولې چې بلې سپارې سره منسلک دی نو هغه به ومغې سره وایې ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰشِى قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ قَالَ إِنَّ كَمِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنهُمْ لأَمْلَ أننَّ جَهَنَّمَ مِنْكُم أَجَمَعي وَي آدَ مُسكُن أَن تَزَوجُكَلجََّ تَفَكُل مِن حَيْثُ شِتُ مَا وَل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أَسْوسَلَهُ مَ الشَّيطانُوا لُبدِيَ لَهُ مَا مَاورِيَ عَْهُ مَا ربكما عن هذه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا مِنْ سَووؤَاتِ مَا وَقَالَ مَ نَهَاكُمَا رَبّكُ ماَا عَنهذِهِ الشَّجرَةِ إِللاا أَ تَكُونَ مَلَكَْنِ أَْتَكونَ مِنْ الْ الخَالِدينِ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 الشيطان لكما عدو مبين قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اَهْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي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 إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 ان تقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 قل مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دُخُلُوا فِيهِ مِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَارٌ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى اِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ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 لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أولئك أصحاب, الجنة. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ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 بل جنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم.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 حَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِفِيمَا قَالُوا مَا أَرْنَا <أغنى> عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَرْنَا <أغنى عنكم جمعكم> <وما كنتم تستكبرون>